Wanaujira wao kumula wao mlezi Wala haitakwa khofu juu yao Wala hawatahuzunika Al-ladhina yaakuluna al-riba La yaqumuna illa Kama yaqumuladhi Yatakhabbatuhu Shaitwanu minalmas Thalika bi an-nahum Kalu Inna malbayu Mithlu al-riba وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 na mambo yake yako kwa Mwenyezi Mungu na wenye kurudia basi hao ndio watu wa motoni humo watadumu yamhaqullahu arriba wa yurbi asadaqat wallahu la yuhib kullakaffarin athim mwenyezi mungu huiondolea baraka riba na huzibariki sadaka na mwenyezi mungu hampendi kila mwenye kukanya Nafanya idhambi Inna allazina amanu wa amilu assalihati wa aqamu assalata wa atawu zakaata lahum ajaruhum nda rabbihim Wala khaufun alayhim wala, khaufun alayhim wala hum yahzanun Hakika wali wali amini na wakatenda mema na wakashika sala na wakatawa zakah Wao watapata ujira wao kumula wao mlezi Waala haitakuwa khufu wala hai Waala hawatahuzunika Ya ayuha alladhina amanu Taku allaha wadharu maa baqia minarribai Kuntum mu'minin Enyi mlewa amini Mchini mwenyezi mungu Na acheni riba zilizobakia Ikiwa nyingi ni waumini Fa in lam tafalu Fa adhanu bi harbi Mina Allahi wa Rasulih Wa in tubatum falakum ruusu amwalikum La tazlimuna wala tuzlemun Basi mkitofanya Jitangazieni vita na mwenyezi mungu Na mtume wake Na mkitubu باسي حكيينو نرسل المالزينو مسي ظلمو والا مسي ظلميوه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ناكيوى أنشيدا باسي أنغوجي مباكا أفريجيكي na mkifanya deni kuwa ni sadaka, basi ni bora kwenu ikiwa mnajua wattaqu yawman turjaun fihi ila allahi thumma tuwfa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun na yogopeni siku ambayo mtarudishwa kwa Mwenyezi Mungu kisha kila nafsi italipwa ilichochuma nao hawatazulumiwa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Wale ambao dasturi yao ni kutoa kwa ukarimu na nafsi zao usiku na mchana mbele za watu na katika siri Watapata malipo yao kutokana na mola wao mlezi Hawatofikiwa na kofyo yote badaye Wala hawatakuwa na huzuni kwa kukosa chochote Wale kazi yao ni kulariba Hawawi katika juhuli yao na mambo yao yote Ila ni kuhangaika tu na kushuguliki ya Kama aliharibiwa akili yake na shetan Akawa nateseka na wazimu uliomsibu Kwa ni wao hudai kuwa biyashara ni kamariba kwa zote mbili hizi ni kutoa na kuchuma. Basi ya pasa, kwa madai yao, njia zote hizo ziwe ni halali. Mwenyezi mungu, amewarudi hayo madai yao, kwa kubainishia kuwa kuhalalisha na kuharamisha sikatika madaraka yao, na huko kufananisha kwao sikuwe likabisa. Mwenyezi mungu, amehalalisha biyashara, na ameharamisha riba. Basi mwenye kufikiliwa na ambri ya mwela wake mlezi, Ya kuharimishiwa riba na hakaifuata Basi imthibitikie ili riba alioi kabla ya kuja ambri ya kuharimishiwa Na hukumu yake ikomikononi mwamwenyezi mungu akitaka kumsame Lakini wenye kureji ya kula riba wakaifanya ni halali Baadi ya kusha harimishwa Hau watalazimika kudumu umutoni Riba iliotajwa katika ayahi ni riba ya kijahilia Nayo ni ziyada juu ya deni kwa sababu ya kuakhirisha kulipa. Hii ni haramu, ikiwa kidogo tu au nyingi. Amesema Imam Ahmad, haimfalimu Islamu kukanya haya. Kinyumeche hayo ni faida ya biashara. Na hii, inathibitishwa na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, Ngano kwa ngano, kama ile ile, mkono kwa mkono. Shairi kwa shairi, kama ile ile, mkono kwa mkono. Zahabu kwa zahabu, kama ile ile, mkono kwa mkono. Feza kwa feza, kama ile ile, mkono kwa mkono. Na tende kwa tende, kama ile ile, mkono kwa mkono. Mwenye kuzidisha, au kutaka kuzidisha, basi hame kulariba. Wanazuhuni wa kuwa ni haramu kuzidisha katika kubadilishana kitu cha jinsi moja. Na wameruhusu kuzidisha ikiwa vitu vya jinsi mbali mbali. Lakini, wameharimisha kuakhirisha katika vitu vyanamna hii, na wamekitalifiana katika kukisia vitu vingine kitilafu kubwa. Katika rai liyokaribumno, ni kukisia kama haya kila kinacholiwa, kinachoweza kuwekwa kisiharibike. Ama riba ya kijahilia, hapa na kitilafu yote, mwenye kukanya, basi ni kafiru. Riba ya kijahilia humtia dhiki na kiwewe mwenye kula na mwenye kuliwa, kwa wasiwasi na kumshugulisha akili kwa maali aliokopesha au aliokopa. Mwenye kukopa anadhiki na kushugulika akili yake hata hawezi kushugulikia kazi yake, na mwenye kukopesha anakuwa na hamu na kofu kuwa hatolipwa. Na bazi ya madaktari wanaona kuzidi kwa marathi ya presha na moyo, Ni kwa sababu ya kuzidia riba. Na kuharimishwa riba na Qur'an Kunwafikia na, na mafalosofi wa zamani Kama Aristotle Halivyo sema kuwa uchumi wa riba Si uchumi wa tabia Kwa ni pesa hazizai pesa Watalamu wa uchumi Wamethibitisha kwamba njia za uchumi ni nne Tatu katika hizo Ni zenye kuzama tunda Ama yanne haiza ikitu Zenye kuzaa ni kibarua Tena inafuatia ufundi na ukulima. Na kujasirisha katika biashara. Kwa ni katika hiyo ni kuhamisha bitha kutoka pahala zilipoundwa kuzipeleka pa kuzitumia. Na hiyo kwa hakika imekua ni kuzalisha matunda. Ama njia ya nne ndiyo faida ya riba. Katika kukopesha hajiti mtu hasarani bali ni faida tu. Na hapana kuzalisha matunda ila kwa kazi ya yule aliekopeswa. Faida yake ni kwa kiasi ya mkopo ikiwa sababu yenyewe ni mkopo mwenye kukopesha haingii hatarini kwa kuwa anayo dhamana Mwenyezi Mungu huondoa ile ziada kuwa ni riba juu ya mali yaliokopeshwa na huitilia baraka mali iliotolewa sadaka na huilipa thawabu mara nyingi kuliko kile kilichotolewa Na mwenyezi mungu hawapendi watu wanaoendelea kuhalalisha haramu kama riba, wala wale wanaoendelea kuchukua riba. Hakika wale wanamuamini mwenyezi mungu, na wakazitimiza ambrizake, na wakatenda mema aliwaamrisha, na wakaachi aliokatazo ya haramu, na wakatimiza sala kwanjia ya ukamilifu, na wakatua zaka kuwapo wanaustahiki, watapata thawabu kubwa mno waliowekewa kwa mula wao. Na wala hawata na kofu ya chochote kwa siku zijazo Wala hawata huzunika kwa lulote walilolokulikosa Enyi mliwamini Mwogo peni mwenyezi mungu Na wacheni heba yake na kofu yake ijai katika nyozenu Na wacheni kudai hioriba iliobakia juu ya shingo za watu Ikiwa ni kweli njini ni wawamini Ikiwa hamfanyi aliyokuambrisheni mwenyezi mungu kuwa chariba Basi kuweni na yakini kuwa mko vitani na mwenyezi mungu na mtume wake kwa sababu ya inadienu kuipinga ambri ya mwenyezi mungu. Ikiwa mnataka toba ya kukubaliwa, basi hakienu ni kuchukua ili rasilmalienu tu. Msichukue kitu zaidi, kidogo au kingi, bila ya kujali sababu ya hilodeni na vipi ilivyo tumiwa. Kwa hiyo ziyada mnayoichukua ni kumdhulumu mtu kama vile kuacha sehemu ya rasilmalienu ni thulma juenu Ikiwa mwenye kukopeswa anashida na uzito basimpeni muhula wakulipa deni lake mpaka wakati wakufarijika na mkitoa sadaka kwa kusamee deni au bathi yake ni kheri yenu kama nyinyi ni watu wenye ujuzi nafahamu kuelewa maneno wa mwenyezi mungu anekufundisheni murua nautu Na ugepini vitisho vya siku mtaporejia kwa mwanyezi mungu, itapokuwa kila nafsi italipwa kwa hilo litenda, ikiwa kheri au shari.